Aste batzu manifestatu eta griba egin ondoan, espeletako bipersog markaren kondu ari diren txasoi lari ibiltariak kontenta gertu dira, hainbat bilkuren ondotik, behin behineko kompromisua lortu dute, maite biper sasoi lariak errandigun bezala. Nerabak zen ostiralean zabalduko dela senpereko kanpalekua berriz. Argi jarri dute e, urte honetarako, atemporaldi honetarako bakarrik izango dela, eta bestaldetik nahi dute zabaldu espeleteko eta larresoroko et dutxa publikoak. Sasoi untako atera bidea izango da beraz, obrakegin berbaitira senpereko gune hortan, ala ere hartu emanak ezira hortan egonen, konponbide iraun korbat lortu behar baita, baina azken bi urte hauetan amag bilkura eginonduan gauza kestidela hain ege xerrandigu. Mishel Azkujak esperetako laborantzaren asoantak. Esta itenala, bu esperetan revizion du PLU gira, eta estituzun unai emaitenala. Luhak denaz agrikol, ezuten gehiak unai etxeik eta itea, legiada ola ez, eh, tu egia eh, que nola ola berdela inez, ez da tokik uh, gauk jaiteko bombe horre main edo legeak ez du launtzen, e, oide egan behar da. Onduko ilabetetan ajeragunerik ez bada atxematen, laborariek beharko dituzte sesoilariak xo ahtu beren etxaldetan, nahiz eta horain ahte legeak debekatzen duen, neugia malgutzen ari dela egin digu Michelezkoak. Hua jartu ezgin el libro piperiileak ben kamionak ustea uh, laborantza etxetan. Ez egin libro. Eta hua egin dute, intolerantz ustea utela piperiilei uh, kamionak usteko. Baina ber Berko da eman dusak, lehior bat uh, barnean jateko, eta alain berko du, enetako hori uh, buruz berko da aizan. Senpereko gunea hitz eman bezala edekitzen badute, sasoilariek jakinera zitute manifestaliak eta greba, bertan bera utziko zituztela.